Specifika bodhisattvoský cesty je, že se snažíme spojit šamatu s vypasanou vlastně od samého počátku. To je yogačára. To nemáme v... O tom jsem trochu mluvil na Slovensku. To nemáme v, v tradici Tereváda. Ale v tradici Mahajána je to velice důležité. A mnozí z nás se zabývají Zenem, zabývají se z občanem, Mahamidou, To je vlastně podstata k pochopení těchto technik. Tam se vlastně od šamata vypasana nerozděluje. A proč se nerozděluje? No, to se teď učíme, protože meditace, objekt meditace je jeden. A to je Dalma dátu. Ačkoliv jsme ho zatím nepronikli, připlavujeme se na jeho proniknutí. A ta příplava je samozřejmě daleko důkladnější, protože pochopit Dalma dátu není tak snadné. Pochopit nepříjemnosti Stavu nestálosti není tak těžké, jestliže máme dobrou koncentraci. Odvrátit se od stavu nestálosti není tak lehké, jestliže projdeme těmi znalostmi vypasany. Můžeme se tam dostat i v tomto životě, jestliže máme dobré předpoklady. Hm? A aktualizovat realizaci mirovány v tomto životě, to není tak hrozné, ale aktualizovat takovost, na to se musíme dobře připravit. To ovšem neznamená, to je důležité pochopit, to neznamená, že Realizace přímé vidění milvány jakožto něčeho, co je nad stav změny, nemusí být překážkou v realizaci takovosti. To je jasně vysvětleno též v mnohých traktátech majány. Obzvláště v yogačárové tradici. V tradici rozlišujeme aráhy a ti, kteří jsou realizovaní v cestě posluchačů na dva druhy. Ti, kteří nemají praxi předávání zásluh pro dobro všech bytostí. Ti se můžou lehce převrátit. Hm? No a ti, kteří prostě nemají zájem, vidí před sebou jenom jedno. A to je osvobození od nestálosti a skončit s tímhle utrpením. Nic jiného nezajímá. Takový žáků je mnoho dneska. Bormě, obzáště, kde tradice meditace se obzáště dobře zachovala. Hm? Vidíte tolik obzáště v lesní tradici mnichů, který nasadějí obličeje kyselých okurek hm? a nic je nezajímá. Hm? No ale mnozí z Velkých učitelů této vlastně jsou velcí bodhisattvové. Vlastně ti nejznámější učitele bámského buddhismu jsou bodhisattvové. Jak Lady Sayado. Rebusa do, Mahasi, jejich úkol byl, aby se učení Budhy dochovalo pro nás, ne jejich vlastní osvobození. Teď tedy půjdeme jako otázkám. Kdo začne? Já bych měl jednu otázku ohledně techniky. V koncentraci, kdy se mysl drží předmětů meditace a začíná se vyjevovat znak, tak současně s tím s tou představou mentální jakoby přijde taková malátnost, taková jakoby, eh, těžká jakoby, únava a já nedokážu potom rozlišovat, eh, vidět překážky eh, a hm, vlastně na co se ptám je, jestli spíš to mám nechat eh, jakoby uvolnit se, si uvolnit, anebo jestli se spíš mám jako o to víc snažit eh, sledovat ten dech, anebo pozorovat ty, ty překážky, které se tam objevují. Třeba, třeba kromě ty únavy je tam třeba eh, by bolest nebo radost. Je důležité pochopit, a to já jsem vysvětlil už několikrát, hm, že vlastně ani šamata, ani vypašana nemůže dojít do toho, co očekáváš, pokud objekt není úplně jasný. Čili úkol meditujícího yogina je snažit se o to udělat objekt jasný za každých okolností, ať už jestli mysl klesá nebo jestli se vyvalí jiné myšlenky, který jasnost objektu ovlivňují. Tady je úsilí. Veškeré pak takzvané antidódy, čemu říkají angličani, veškeré pak snažení se zastavit proces klesání mysli nebo rozpílení mysli, je spojený s úsilím, Udržet jasnost objektu. Jestliže se objevují známky lepší koncentrace, znamená to též, že mysl má tendenci klesat. Proč? Protože hluboká koncentrace je vždy spojená s, vlastně, s tendencí mysli klesat do bhavanga, čemu se říká základního vědomí. Hm? Protože Vlastně všechny objekty vychází ze základního vědomí. Ale jestli máme meditaci, pak jsme si toho vědomí. Jestliže nemáme meditaci, jestliže nemáme dobrou koncentraci vědomí, toho nejsme, že všechny objekty pochází z vědomí. Z jakého vědomí? Ze základního vědomí. Teď, Jestliže máš lepší koncentraci, udržíš mysl na jednom objektě. Proto se ten objekt projasní. No a tím pádem tež ta tendence vědomí klesat bude o to silnější. No a tady musíš do toho dát víc uvědomělosti. Jestliže tam není uvědomělost, no tak se ty tendence klesání mysli neubrání. Protože koncentrace se lepší ale uvědomělost se ještě nelepší. Tím pádem nestrácíš objekt meditace, nestrácíš nádech a výdech, nestrácíš e, jistou, jistý základ hm? e, sati, ale sampaťaně je slabá. Protože sampaťaně je slabá, ty Neodstraňuješ ten proces klesání anebo eh, rozpilování mysli na samém začátku. Protože sampadžaně je slabá. Kdo vyčistí vědomí? Moudrost. Moudrost je Je to jasný? Přesně jste to popsal. Uh, už jsem zažil i, ty, i ty, tu rostoucí tendenci a i teďka tu klesající, ale ty ty, vlastně, ty tendence jsou tak silné, že já vůbec třeba jsem nemohl, je to jako kdybych jako usnul a vůbec se nemůžu, jako chtěl se probudit ze sna, ale vůbec to nešlo. A při té stoupající to zase bylo, že vlastně byl takový neklid, že jsem vůbec se nedokázal kdyby uklidně, jestli nemáte ražné, protože, je protože se nedostal do těch hlubších. Ty překážky přijdou, když se meditace lepší. Když se meditace nelepší, ty překážky nejsou jasní. Když se meditace lepší, pak ty překážky budou jasný. Jestliže nemáš dobrou meditaci, ty překážky ani nepoznáváš. Přestože tam jsou. A máte teda radu, co s tím udělat jako snažit se jinak než běžným způsobem? Nebo prostě se jenom snažit se nelpět nelpět tolik na meditaci. Probudit. Ty píš na meditaci. Buda neučí, že bychom měli pět na meditaci. Měli jsme meditaci pochopit. A to je moudrost. A to je, sampa právě je, není na úrovni. Ačkoliv úroveň tvý Sati se lepší, ale není na žádný úrovni. A je? Uvědoměnost. Uvědoměné pozorování. Protože chceš něco dosáhnout. Tím, že chceš něco dosáhnout, nemůžeš se plně odpojit od toho, co děláš. Moudrost nedorostla. Třeba praktikovat. A praktikovat s pochopením. Pak to bude líp. Ty praktikuješ, ale bez pochopení. Nic nestojí za to, aby na tom člověk hlběl. když s džádným, tak to je jenom malý, malá pomůcka. Nic jiného. To neznamená, že si získal velkou moudrost. Jenom malá pomůcka mezi mnohými pomůckami. Tu pomůcku můžeš vylepšovat, ale jedině na základě moudrosti. Jinak ji nevylepšíš. Proč Budha, když seděl v lese a učil se meditaci, padaly kolem něj stromy a ani to neslyšel? To není jen koncentrace, to je poznání toho, že ve skutečnosti není nic, na čem se dá opívat. No a mysl tam sklouzne sama. Aby to mohl dělat, musíš si být vědom souvislostí, to je závislé vznikání. Jestliže se dějí ty tendence. Co to znamená? Že v tom momentě už uvědoměnost nevystává. Jak to vidí Petra? No. Věčná, že to otázko, že já to mám velmi podobně. V severní tradici se mluví o čtvrtém stupni hm? šamaty. To je vlastně čtvrtý stupeň šamaty jsme odstranili hrubý způsob rozpilování, ale neodstranili jsme hrubý způsob klesání. Hm? Jestli jsme odstranili jak hrubý způsob klesání, tak hrubý způsob rozpilování, dostáváme se do šamaty. Skutečně. To je šestý stupeň. Pak můžeme sedět celý den. A když máme bolesti, tak si vyměníme nohu, ani nám to nevadí. Proč? Protože ty tendence ke klesání a Rozptilování se stávají minimální. Pak se dá pracovat na rovnoměrném úsilí. Jinak se nedá pracovat na rovnoměrném úsilí. Jestliže máme rovnoměrné úsilí, získáme jednobodovost. Jestliže získáme jednobodovost, zvyk jednobodovosti je samády. Nic jiného. Hm? To je stejný v zenu, stejný ve všech tradicích, jenomže techniky a objekty, které používáme, jsou jiné. Naučit se meditaci, ono se zdá být lehké, ono to tak lehké není. První předpoklad je láska k tomu, co člověk dělá, nenechat se odradit a vytrvalost k šanty. Protože nemáme vytrvalost. dokonalosti nedozráli. Hm? Až dokonalosti dozrajou, budeme mít vytrvalost. A z vytrvalosti přichází všechny cnosti. Je to tak? Jak to vidí, Míša? Hm? To dobrá otázka. Já s tím budu pořád. To je někdy to je to jako, kdyby by vám někdo úplně zmuchal vědomí, ale prostě tam klesnete a zase vlastně vyskočíte nahoru. Ty překážky, ty překážky v šamatě, což je vlastně v Pervádě pouze. To mistrovství v šamatě, je daleko těžší v cestě Bodisatvu. Hm? Protože Bodhisatva nechce opustit samsáru. A co ho drží v Samsáře? že má zvládnul koncentraci. No ale v cestě posluchačů stačí jenom dosáhnout diány, aby člověk použil k vypasaně, pak ta vypasaná jde daleko, daleko rychleji a jasněji, jako když režeme tupým nožem, je to úplně jiný, než režeme ostrým nožem, hm? pak ty realizace jdou cuk, cuk, cuk v případě, že máme dobrého učitele, který je nám zprostředkuje. Ale v šamatě, když se chceme dostat do stavu prohloubení vědomí, ty prekážky jsou, tam jsou, můžou být i velké, ale nedá se to srovnat s překážkami, který pak člověk konfrontuje, se, že chce skutečnou realizaci. Přímé vidění objektu osvobození. Pak ty překážky. Pak se, jak říká písmo, mára se zbouzí. Hm? Jinak klidně spí, protože my pro něj nejsme žádná výzva vůbec. To si může klidně spát. Hm? My ho vůbec nezajímáme. Je to, když se blížíme ke stavu primého poznání, mára se zbudí. A když se mára zbudí, tak to jsou roje čertu. Proč medituju? Jde stejně to... Nedává vůbec žádný žádný smysl. Já chci být Tomášem Sivokem. Tak jo, to vyměníme. anje si dzieci bande si te te te te te te te te probuzená bytost a mít maželku a tři děti. Ale bude to jiný. No. <laughs> pak, ty, pak ty poskvrnění vědomí už se ti nezdají tak reální. No to je vlastně probuzení. Pokud nejsme, máme přímou zkušenost, tak ty zašpinění vědomí jsou absolutně reální. Ale pokud máme přímou zkušenost, no tak je to jako sen. No a tam Přichází ta moudrost. My se stotožňujeme s našimi pocity. I probuzená bytost může plakat, smát se, ale to všechno jsou přechodní stavy. Proto trpíme. To těžko může někdo zranit. Hm? To príhou zkusenosti, myslíte, že vlastně, keď mysl splíně s objektem, je to jako ta nedualita? Albo... Ne, no, že... V, v žádný objekt není, tak jak se může mysl splínout s objektem? <laughs> proto se tomu říká insight. Intuice Prímá intuice. A přestože je krátká, změní všechno. Po té intuici koncentrace se stane přirozená. Proto intuici se musíme k koncentraci hnát, jestliže se koncentrace stane přirozená, cesta se stane přirozená. pak už se nemůžeme mýlit, i když začneme trochu lenivě. Hm? Je to tak? Asi jo. Co <laughs> říkáte Já takovou zkušenost ještě nemám. Tak se musíme snažit, ne? Tak už nejsou žádné otázky, tak můžeme meditovat. Všem je to jasný, jak meditovat. Ještě to jemné dýchaně. keď to člověk dosiáhne, tak vlastně to je jako stav rikvy? Jako? To jemné dýchanie, či je to jako stav potom? Je to trošičku s tím spojený, ale je to úplně jiný. Stav rikpy je vlastně napojen na eh, vlastně vědomí álája. A to je základ. V áláji jsou veškeré tajemství našeho vědomí. A meditace se musí dostat na tu To To neznamená, když realizujeme rikpy, že, že jsme osvíceni. Ale je to ta nejrychlejší královská cesta k osvícení. Hm? Protože vidíme, jak dualismus vyvstává v naší vlastní mysli. Hm? Je to tak, Míšo? Tak jste se to neučili Uvista? Hm. <laughs> Prosím vás, to vím nedýchaně. Je to ta pouzácia? Je to, je to ta pulzace. A já jsem si myslel, že to je vlastně, srdce, vlastně srdce. To má s tím spojený, přece i anatomicky krevní oběh a dýchání jsou spojené. Můžeme to potom cítit, hmm. že se zvětšuje to tělo? Zvětšuje, zrkává, zvětšuje, zrká. Všechny buňky jsou takhle. Hmm. Vlastně na ten moment. Celost je takhle a tu. tu to stvrkávání a to rozširování nejlépe poznáváme právě v těch energetických centrů, Toto se soustředíme. To je všechno vibrace. Že? Vlastně to zvětšení a zmenšení je to iba na ten moment. Je? Na taký krát, krátký moment. Všechno je, to je stále ještě všechno ve stavu pohybu. Ale ten pohyb je jemný. Jemnost pohybu vede k jemné mysli. A jedině jemná mysl může být intuici, ty jednoty, kterou jsme my sami. Jenomže my to nevidíme. budeme meditovat. bolí, bolí. A já, já mám velký velký handicapy. No, Ale jak můžeme zacházet z bolesti. To se u paní Jana učí. No. Šamata vypašana, Co znamená šamata? Jestliže objekt meditace je jasný, veškeré jiné objekty jdou do pozadí. Právě proto bolest jde tež do pozadí. Hm? My víme, že tam něco je, no, ale neodvrátí to naši pozornost. A když to odvrátí, no tak si měníme nohu a nebude to rušit vlastně běh meditace. No a další je vypasana to jedno, snad bych měl tady učit. To je moje hlavní téze tézek poznání yogačáry. Hm? Meditace na čtyři elementy. Bolest, to, to je jenom vlastně zkušenost čtyř elementů. A čtyři elementy, to je i ve vysudí mag magé, buddha Gosa nazývá co? čtyři velký jakša, hm? velký dňávlové. V sutrách je, je, jsou čtyři hadi, hm? že meditující vidí čtyři hadi. hadi, tak se uchýlí kam do prázdné vesnice. Hm? Hm? Chvilku tam, kde cítíme bolest, Jestliže se na to místo koncentrujeme, chvilku cítíme tvrdost, za chvilku zase teplo, za chvilku zase vibraci. No a tím pádem se můžeme odpojit, protože si to odosobníme. No ale jestliže máme lepší koncentraci a soustředíme se na bolest, tak malá bolest bude větší bolest. No. ale abychom mohli takto meditovat na bolest, musíme už mít jistou koncentraci, jinak to nepůjde. Jinak, když se soustředíme na bolest, no, tak to bude větší bolest. Musíme se soustředit na ty elementy. No a většina z nás, když má bolest, tak Začíná pozorovat bolest, no a bolest se stává o to větší. No a další způsob je, teď se učíte o jemném dechu, hm? ty vidět dýchání jako na nafouklou pneumatiku. Hm? Ta nám pomáhá se správně opírat. Když se nadechneme, balancujeme správně tlak, tak, aby jsme tam věli do té pozice, co potřebujeme. No to je tež výhoda toho jemného dýchání. To říká i komentář k, k Satipatána suta? Co říká? Naše tělo je jako loutka. Teď ty větry v těle, to jsou jako provázky. A my těma provázkama, buddhismus tam říká větry, Produkované vědomím, hmm? čitat já judátu. Věda tomu říká nervy, vlastně jedná se o stejnou věc. Hmm? No, ty manipulují nás jako loutku. Hmm? Jestliže to pochopíme, my si můžeme pomoct. Ale chce to. Jistou zkušenost, jistou koncentraci, jistý znalosti, těch drah, co se učíme a tak dále. Hm? No a postupem času je to možné ze začátku jistá intuice, no a pak ono si to, ta intuice se pohlubuje. Je to tak? ale nám nezbývá nic jiného než praktikovat. A jestli ta intuice přijde? Hm? Jak to vidí tady pan Švác? <laughs> e, to toto musím potvrdit, to jsem vám dneska zkušenost e, při bolesti, že jednoducho se soustředím na to místo, a kdyby tam posílám ten dých, asi vlastně vtedy se to uvolňuje všechno. Mm -hmm. To jsou no dneska takové zkušenosti. Když budeme praktikovat víc, tak ta zkušenost bude jasnější a jasnější. Element větru je to, co nás podpírá. A jaký element větru? Produkovaný vědomím. Věda tomu říká nervy, no a buddhismus tomu říká element větru, produkovaný vědomím. Jedná se o vibraci a teplo. Posílání toho dýchu do, tej, do toho města bolesti, mm -hmm. to je tiež potom zameranie na objekt meditácie, nádych? Ne. To je. to je jisté uvědomění. Tady má teraváda problém, protože teraváda tvrdí, že vlastně můžeme mít jenom jeden objekt procesu uvědomování. V yoga čáre můžeme mít mnoho objektů procesu uvědomování. Všechno terváda má pravdu v případě, že se jako lupu si zaostříme jeden objekt. Ale teď se učíme meditaci na dech na celé tělo, tak zaostrujem na celé těle. To je ta výhoda. A tím pádem, jestliže to umíme, zvuky nás neruší, barvy nás neruší, myšlenky nás neruší. To je zen. kdy paní mluví o rikpa, tak to je podobná zkušenost. rikpa a takovost, jako to souvisí Rikpa je prostředek takovosti, ale rikpa není takovost. Rikpa je má co dělat z, vlastně z jogté odvozený od yogačáry, od svat samvity vián. V základním vědomí se rozděluje vědomí vlastně na tři složky. Vědomí subjektu, vědomí objektu, a ty všechny vycházejí z vědomí, které je svědkem sama sebe. A to vědomí, které je světkem sama sebe, to je právě Alaya Vigiana, to základní vědomí. Má to co dělat s Rikpa, ale <laughs> nemá cenu ty pojmy nasadit. Samozřejmě, že to má s tím co dělat, ale neidentifikoval bych to hned. Až tím můžu se co je Rikpa? <laughs> tady. <je. laughs> <laughs> Já vždy jsem pravidelně praktikující to, k čemu tady je. Vlastně. Rikpa je vlastně to vědomí, které je svůj přírozenosti čisté. Hm? Je to tak? Pravodná podstata mysla. Pravodná podstata mysla. Přírozený stav. Přírozený hm. stav. Ale to ještě neznamená, že jsme budové. To <laughs> no, je od toho daleko. <laughs> Mnozí jsou popletení a mají různé podivné představy. Rikpa je pouze a jen po střede. Hmm. No, zotrvávanie v Rikpe je vlastně ta rychlá cesta. Hmm. je královská cesta. To je, vše, to je vlastně odvozený z yogačáry, ale určitě si k tomu něco přidali.